отше видячки, бажаючи його не здогнати. Було поночі. Гаррі оглянувся навкруги і почав уже міркувати, як би йому збутися шпига, аж той заговорив. Товаришу Руперте», – сказав чоловік, – «не тікайте, я не шпиг. Я працюю з вами на одному заводі, тільки я в сірчано класному цехові». Гаррі пізнав його голос. Це був якийсь літній уже робітник, американець, що скоро після нього поступив на завод. Гаррі спинився. «Ходімо до вас», – сказав робітник. «На вулиці незручно балакати». Гаррі стиснув йому руку, і вони зійшли сходами до його кімнати. Гаррі включив лямпу і глянув на робітника. Це був могутній чоловік з обвітреним засмаглим обличчям. Шкура на лиці і на руках його не встигла ще набрати мертво-жовтого кольору від праці у сірчаному цехові. Але під очима вже були червонаві смуги. Через усе обличчя йшов шрам. «Чому справа?» – спитав Гаррі. «Я повинен би спитати вас, у чому справа?» – отказав низьким голосом робітник. Масебі знайшов у своїй лабораторії щось загорнути в хустку. Хустка лежала чойомусь робочому одягові. Я бачив, як він показував цей одяг сторожеві, і той посвідчив, що це одяг Гаррі Руперта. Тоді Масебі спитав у нього вашу адресу. «Коли б йому треба було зробити вам нагінку, він міг би це зробити завтра в лабораторії. Вас хотять за щось піймати». «Коли це було?» – спитав нервово Гаррі. «Це було з годину назад. Я заставався на позаурочну роботу. Вам треба звідси забиратись, товаришу. Бувайте здорові». Гаррі повиливав у раковини щось із реторт, що стояли на столі, забрав якісь пакети і подався за робітником. Він нагнав його на вулиці. «Слухайте», – почав Гаррі, – «я розповім вам, що було в хустці. Порадьте мене. Де мені сховатись?» «Ходім до мене», – сказав коротко робітник. Вони повернули до Вайчепла. Засвистав було Гаррі ноти, але раптом увірвав. Він почував себе дуже неприємно. Полінезієць Тоні три дні як попав на сірчано-квасний завод. Його ім'я було не Тоні, а якось інакше. Але на заводі його записано Тоні, і всі його так звали тепер. На прекрасному пароплаві стриміли високі сухі стовбурі. Одні спускалися ліяни, а внизу лежали величезні сової ліян сухих і мертвих, незелених. На пароплаві Тоні годували, і він міг грітися цілі дні на сонечку. Час от часу він намацував у холошах на конечник стріли, що її він найшов на пароплаві. Ото наконечник просто лежав собі, і ніхто його не підіймав. Заваджали гріти стільки холоші. Вони лоскотали тіло і прилипали до стегон. Але зняти не можна було. Коли Тоні спробував роздягтися, його боляче вдарено рівнесенькою круглою гілочкою по спині. Отож він лежав на сонці і роздивлявся, прокидаючись на наконечник стріли, що йому так щасливо дістався. Він мав таку форму і був спалець, і ще пів пальця завдовжки. Він коштував не менше, як чотири курки і дуже багато бананів. Тепер Тоні мусів день у день завалювати в блискучі скрині блискучі сірі камінців у поросі. Це називалося тут на заводі «Пірит». Була велика спека, і це було добре, але дуже смерділо. Наче ви здихали відразу всі шакали, і це було зле. То нічхав і кашляв без перестанку. На двір не можна було вийти, але й на дворі було не краще. Це був сухий ліс, по стовбурах спускались рівні рівнесенькі ліяни, смерділо ще дужче і так само чхалося і кашлялося. Скрізь долі розділята вогнева вода, що спалює все, чим доторкнеся до неї. Люди злі і похмурі, вони не чорні і не білі, а жовті, мов китайці, ще жовтіші. Нігті в них чорні й поранені, очі точаться слізьми, вони злі й похмурі. Ніхто з них ні слова не каже по-людському, всі балакають по-англійському, тільки один здоровий дядько вміє щось сказати і як слід по-людському. Тоні назвав його батьком і хотів поцілувати в коліно, але він ласкаво отштовхнув його, скоювдив йому кочеряву кучму на голові і сказав робити далі. Після роботи він брав його з собою, Міняв монети на їжу, і вони їли разом. До сьогоднішнього дня він брав його до себе і спати –